Hur är det? Jag mår lite då, hur mår du? Jo det är bra! Vad härligt! Och lilla rullväskar, den är också här. Ja, ja men, då jag märker. Men du har också haft rullväskar idag kanske, eller? Mm, jag kom faktiskt idag. Typ Bliss, oj Bliss! är min hund. Bliss heter hon då alltså. Bliss heter hon. Hon är här inne och äter på ett ben och så har hon också, som hon har trosa på sig. Åh, hej! Hon är blöt också, för vi kom precis in. Kom Bliss, kom! Hej, men hon är jätteglad. Hej. Hon verkar inte ha svårt att skämmas. Nej, nej, gud, nej, hon är verkligen super. Hon tycker bara att det är kul med folk. Hej. Hur gammal är hon? Hon är ett och ett halvt ungefär. Hon fyller två i vinter. Hur du skaffar henne i ettan va? Ja, så jag har haft henne i... Jag nästan haft i två år. När hon blir två år så jag hade jag köpt henne i någon åtta veckor. Ja. Köpte, det. vad hemskt <laughs> det Skaffa Skaffade? Ja. Nej, så ut och gick nyss. Men så var det jätteblött. Ja, det så... regnade ute. Det började bli höstsusk. Mm, och så ut och blåsigt. Ja. Oh. Men, men varför skaffade du henne i Ehm. Um, alltså jag har växt upp med jättemycket djur omkring mig. Alla möjliga sorters djur. Och framförallt hundar hela livet. Sen så när jag flyttade till Kalmar och så hade jag väl bo ett halvår eller något sånt där. Så kände jag bara, shit vad tomt det <laughs> man, måste ha, man måste ha någonting om, omkring mig. Så jag skaffade bliss. Och det var, det är, jag är jättenöjd med det, men gud vad det har tagit, tagit tid Liksom i livet. Fifan. Man har inte mycket tid till övers. Det är mycket att göra kan jag tänka mig. Ja visst. Ja det är det. Hur mycket tid sa hon? Alltid tänkte jag säga. Nej, men det gör vi inte. Hon. Eh... Alltså det är svårt att säga hur mycket tid hon tar. Alltså rent så här, eh, tekniskt så tar det inte så mycket tid för hon hänger med mig överallt bara. Men jag måste ju alltid se till att jag har henne med mig och att, eller, att, eller att jag har hundvakt eller något sånt där. så att Hela min planering går ju runt henne. Det är som ett barn typ. Verkligen det det. som ett barn. Ja. Mm. Men du har inte för det. Nej, verkligen inte. Hon är min livskompis liksom. Du förstår. Vad är det för hans? Hon är i blandning mellan både Collie och kanske någonting annat också. Hon imponerar inte så som på mig. Men hon är lite så här hemmabyggd, tänkte jag säga. Men. Nej, men jag tror det var två hundar som kanske inte skulle ha, ha fått fått valpar egentligen som fick henne. Så ja. Men, men vad är det för typ vad har hon för personlighet? Oj, vilken bra fråga, Alla mina vänner kallar henne för världens suraste hund. ja, det märks inte nu. Ja, nu slickar de sig Ah. Men <laughs> ne, hon, eh, hon tjurar väldigt mycket. Hon blir väldigt sur över saker. Typ, när hon ni två var med och sånt där. Och då lägger hon sig och tittar under luxen här. Och är Men hon är väldigt, väldigt snäll. Väldigt korkad. Jättekorkad faktiskt. Eh... Nej, men liksom, ja, säger klassisk bara dum hund, tror jag. <laughs> och sur. <laughs> Om jag slog i huvudet eller något på vägen till affären. men, Nej, jag... men jag tycker det är fantastiskt fantastisk Ja alltså jag tänker så här det är lite knepigt, alltså, nu vet inte jag vad du gillar att äta och sådär. Och det är lite knepigt när jag inte äter kött. För det brukar vara lätt att ta till med någon klassiker när man käkar kött. Men det gör inte jag och då vill man gärna att det ska behaga. Och folk är generellt mycket kinkigare med grönsaker än med... Ah, tack. Äh, Tjockt, ja. Men, men jag, jag, jag följer ju äh, kulturer här. Ja du gör det du mm. liksom. Så att äh, du hade kunnat det vad som helst så hade jag hållit det. <här> jag ska jag slaget till på något riktigt sjukt och så sitter jag sitter och <här> och grämar över en skitig mat. <här> du hade grämt det lika mycket också kanske men bara för <här> <här> jag hade hållit minnet liksom. så liksom. Ska inte missat för mig själv. En chockpizza, en tunn pizza till en. Men det Det kan vara excitera va? Ja, ja, mm, absolut. Skönt. Hur ofta brukar du laga mat? Ja, jag önskar jag kunde svara varje dag på den frågan. Jag borde göra det borde jag göra. Men jag faktiskt så lag, jag, jag lagar oftast mat. Jag lagar kanske mat fem dagar i veckan. Det är ju jättebra. Ja, alltså det är bra. Men det är ju mest för att jag har bestämt mig för att alltså jag har börjat inse hur mycket bättre jag mår när jag äter ordentligt och inte äter liksom massa skit. Och du Tack. Ja, tack. det gör man ju faktiskt. Ja, men det är en jävla skillnad där. Folk har ju sagt hela ens liv så här: Ja, men du måste sova, du måste äta, och du ska inte röka, bla bla bla. Och så testar jag hela den, hela den grejen och så inser jag att eh, ja, de här människorna som har sagt det här hela mitt liv, de har ju fan rätt. <laughs> så att, ja, jag anstänger mig faktiskt. Inte så att jag är vuxen eller någonting. <laughs> <laughs> men det är väl det är bra göra Ja, nej. Men vad är receptet för att må bra? Vad sa du? Vad är receptet för att må bra? Alltså receptet för att må bra. Det är magkänsla tror jag. Eller så tänker jag i alla fall. Jag följer alltid min magkänsla. Och ibland blir det jättedåligt och då mår man inte så bra. Även om det var magkänslan som sa det. Men de andra flesta fallen tycker jag att har du följt magkänslan så har du ju faktiskt gjort så mycket du kan för dig själv. Så att jag säger magkänsla faktiskt. Och förutom det då, ja men, Bra mat och sömn och inte röka. Ja, ja, allt sånt där <laughs> Som jag inte följer men ja. Jo men nu Det verkar ju ändå Som att du följer det om du lagar mat fem dagar i veckan Ja Ja, alltså lite följer det där. Men problemet är att om jag lagar mat fem dagar i veckan Då snackar vi en måltid liksom Om dagen eh, Och sen resterande dag att jag kanske ingenting mm. Ja och då har vi ju någonstans kommit ner på noll igen Så att jag får ju kompensera för hela det här Ja, du fattar ja. Jo men precis Men när du lagar mat, vad blir det för mat? Kul varken bra fråga Det är skitkul för det är jättevanligt att man får den frågan När man är vegetarian såhär Ja men vad äter du? du inte äter kött då? Ja så brukar jag alltid bara med gumma man kan vad som helst Men så alltid när folk frågar det så kommer jag inte på någonting men, jag brukar laga olika gryter, Massvis av olika grytor Små och rotfrukter gillar att äta, och man kan göra kost utan kött bara. olika slag. Jag, vet inte, jag lagar lite allt men jag lagar vad jag känner för. Bara. Typ som nu, som det blir pizza. Sen har du säkert varit med den här frågan också, varför är du vegetarian? <laughs> Uh, ja alltså det, så här, det är lite konstigt det här tror jag För det började som en ren utmaning till mig själv För att jag tänkte så, här, Fan jag undrar om jag mår bättre om jag bara äter Eller om jag slutar äta kött liksom Så kanske jag äter mer grönsaker och jag kanske sköter min kost bättre Ja så här då visade det sig att jag gjorde det Och jag mådde ju asbra av att inte äta kött Och jag tror det berodde mycket på att jag mycket mer skötte min kost För att jag såg till att laga mat och det är och du vet så här För att jag skulle få i mig grejer så kan man inte bara ta ikka köttbullar och lite? <skratt> Nej, men det går liksom inte. Man får anstränga sig lite. Man kan inte, man kan inte äta hur som helst. Eller. Det går inte bara att typ, ta en burgare på McDonalds. Det hände ju liksom inte. Så att, men sen efter ett tag så tänkte jag, jag tänkte att jag skulle göra test en månad eller något sånt där. Sen under tiden så börjar jag ju... Så här, när folk frågar mig, så här, varför äter du inte kött? Så börjar jag ju fundera på vilka aspekter som man skulle kunna tänka till att inte äta kött. Och så börjar jag forska lite i det här. Och så börjar jag läsa och kolla på mycket dokumentärer om... liksom köttproduktionen och hur man ja men det här klassiska, hur man behandlar alla djur och, och sådär. Och så insåg jag ju att fan det här, jag kan inte stå för det här. Alltså jag är ju en hycklare om jag börjar äta kött igen när jag vet hur det är. Jag är ju en jätte liksom. eh, Och sen tror jag inte att, främst är det liksom inte att jag älskar djur utan det är nog också eller det är nog mest att jag liksom, jag kan inte stötta hela det sättet som människor tjänar sjukt mycket pengar på att misshandla djur liksom på för att jag ska checka kött jag klarar mig att utan, jag klarar mig bättre utan liksom så att, det är väl därför tror jag Hur ofta går du ut med henne? Ja men det är ju flera gånger om dagen. Eller ofta så går jag inte ut med henne medvetet för, bara för att gå ut med henne. För jag brukar bara vara ute väldigt mycket och gå själv. Så då brukar man få hänga på ja Så det blir ju ett gäng gånger. Vi är väl lite hemma generellt Vi är mest ute och här. är <härgar> <härgar> runt jag vill det förstår jag Det tycker ja. hon är roligt med kanske Ja det tycker hon är jättekul Alltså ända sedan hon var liten valp så har hon ju bara fått vara med hela tiden Och hänga med alla kompisar och sådär så Hon fattar nog inte riktigt att hon är hund tror jag Hon tror att hon är någon form av hybrid Eller någonting <härgar> <här> ja. Ja. Men, men har du alltid varit ute och gått mycket? Ja, jag har aldrig fått den frågan men nu inser jag att svaret är ja på den frågan. Ja. Jag har aldrig tänkt på det. Men det har jag faktiskt. Änna så jag var liten liksom när man. Ja, men när man hade sina tommorsproblem och allt sånt där. Nu vill nog gå vidare här, det är klart. Då var jag ute och gick. Eller jag har alltid varit, det har alltid varit lugnande liksom. en sån grej som jag gör när jag funderar lite liksom. Ja, men jag har alltid gått mycket faktiskt. Men lugnande på vilket sätt? Mm, jag vet inte. Jag tror det är bara är det här själva. Det här höger, vänster, höger, vänster. liksom Nu går jag. Och så kan man, då kan man tänka fritt. För då går man bara i en bana. Och liksom, så kan man tänka på allt annat kaotiskt som man inte kan göra samtidigt som någonting. Alltså jag har generellt liksom problem att stanna upp och stå stilla. Jag hade önskat att jag kunde sätta mig oftare ner liksom vid mitt köksbord och bara fundera. Men jag måste liksom hålla på med någonting och allra vill jag hålla på med tre eller fyra saker samtidigt. Så att det blir nog så här, jag får en anledning att tänka när jag är ute och går. Det är liksom inte fly utan det är nästan tvärtom att ta tag i det. Ja, alltså ja det blir lite terapi faktiskt. Ja nu när du säger det, jag, jag har inte tänkt på det själv men det blir nog lite så att man... Man ser till att man funderar faktiskt också. Det är ju liksom mitt sätt att stanna upp tror jag. Mm. Ja men det är ju bra. Att man har en, en rutin för att ja. tänka. Men det är roligt. Jag har aldrig tänkt på det här. <laughs> det, blev det blev jättekul ju. Men när du sa så. För det är ju precis det det är egentligen. Liksom en annan ja. en rutin för att tänka ja. Ja. Kul. Till och med när det är så här blåsigt och ruskigt ut. Ja, till och med då. Fast det är ju ganska skönt också. Både och. Som sa, lite vemodigt. Mm. Men då, man drar sig tillbaka lite som vi har. Men jag, jag, jag tänkte på det förut faktiskt när jag var ut och gick när det började regna från första början. Innan du kom hem till mig. Att eh, det som är fantastiskt med när det regnar och blåser så här är att man känner ju verkligen att det här låter ju jätteflummigt, men man känner ju verkligen att jorden lever på något vis. Och det kan jag uppskattas jättemycket Att det liksom Man känner att det händer grejer i naturen Och man känner att man själv lever också När man får lite regn i ansiktet Och Kalmars fantastiska vind i håret typ. mm. Ja men det blir ju så man, det, Allting är inte Som du brukar vara Allting är inte perfekt hela tiden Nej och det är ju det som är trevligt Egentligen Eller det är det som gör att saker är trevliga också Då uppskattar man ju solen sen Ja Ja, men, ja Jag uppskattar det här också. Ja, uppskattar regn och blås. Alltså, kanske inte när man är nysminkad och ska jag ge sig ut och dansa eller någonting. Ut och dansa. Nu låter det ju som att jag var 60 år. Men <laughs> när man ska ut och hitta på en massa hiss på stan så, så vill man inte ha 13 liter regn i ansiktet. liksom Men när man ute och går så här i sina joggingbraller och för flottiga hår Så vittar så det Så det är lite skönt Bobbling som spotkan <laughs> Ja Ja men det är bara för att jag spelar jättemycket Bobbling Alltså när jag var liten spelade jag jättemycket Alltså jag tävlar i bobbling jättemycket Jaha. ja så när jag var 13 var jag faktiskt jätteduktig. Så jag var... spelade liksom Sverige-tävlingar i bowling. Var... Ja, det var ett litet hopp liksom, ett bowlinghopp. Så man ska inte inte gå ut och, <skratt> och bobla en <inte skratt> det, det kan oh, man det göra. Jag är inte så alla duktig längre liksom. Och sen så faktiskt, det låter ju skitråkigt, men det är ju verkligen en materialsport. Alltså jag hade mina egna klot och mina egna dojer och så. Här, och det är en helt annan sport när man spelar med det, det. Alltså om jag skulle ställa mig och spela bowling på Harry sen fredag kväll så är det väl ungefär som att jag spelar fotboll med skor i storlek 52. Alltså, det. <laughs> så att, ja, så att det går liksom inte att... Nej, det är klart. Jag brukar spela bowling med folk. Det är klart jag det är kanske lite bättre för att jag fattar lite mer men... Nej, jag är typ lika dålig som alla andra. Vad, vad är det mest pinsamma du upplevt? Jag var där. Jag alltså grejen är att jag tycker verkligen inte att saker är pinsamma. Eller så här, det är klart man kan bli lite, kan bli lite generad av saker och det är klart att jag tycker saker är pinsamma, men inte, inte på det sättet. Alltså jag tycker ingenting är absolut mest pinsamt i hela världen. Och det är jättesällan. Jag kommer ihåg saker så här bara, gud vad det här var pinsamt. Jag tycker verkligen inte saker är pinsamma. Så att jag skrev nog någonting där ja, som var typ när jag var pytteliten för att direkt när jag läste frågan, frågan var ju typ så här: "Vad är det mest pinsamma har varit med om?" Eh, då kommer jag att tänka på när jag var liten en gång eh, Och så hade jag typ en fest hemma Typ ett party som man kallar det då När man var kanske 10-11 typ Och så var vi typ käka popcorn och dansa dansstopp Och sen så kom min farse in mitt i allting Och började dansa svinmycket Och han tyckte säkert att han var asrolig liksom Och mina kompisar tyckte också att han var skitkul Har jag fattat efter efterhand Men jag tyckte det var så jävla pinsamt Och jag började grina jättemycket Och jag mådde så dåligt över det där Efter det jag vet inte varför jag tyckte att pappa var världens pinsam. För jag tycka att det är pinsamt. Ja, jag vet inte, Det var det första jag kom att tänka på när jag läste frågan. Sen så jag sagt, nej, jag, vet inte, jag tycker inte jag tycker det är pinsamt. Eller var det Nej. Det var pinsamt då. Och tydligen fortfarande. Ja. Ja, men det är sånt som sätter spår. Ja, men tydligen gör det ju det. Men det är ja. pinsamt. Men det var inte så pinsamt så här efterhand. Vad fan, han dansade lite. Jag <laughs> vill också vara med jag vill ja, också ha kul han ska vara där. <laughs> Vad är din största dröm? Åh, alltså det är också en så svår fråga för Min största dröm Det första jag tänkte var liksom, åh, Min största dröm är bara att jag ska få Vara lycklig Och det är ju ett jätteflummigt uttryck Så jag tänkte liksom, vad gör mig lycklig Och vad skrev jag till slut uh... Att leva passionerad ja. Ja, Jo men visst att leva passionerat så kan jag Men det menar jag att jag tänker att jag är som mest lycklig när jag får göra saker som jag verkligen brinner för och när jag får liksom utlapp för mina känslor för jag har ett väldigt hett känsloliv. Liksom. Och eh, jag, liksom, jag kan inte se mig själv bara vara nöjd. Så här. Det är jättemånga människor som bara är nöjda och bara är så här fan vad gött livet är. Det bara flyter på. Men jag, jag måste få vara passionerad och liksom, det måste få vara mycket upp och ner och Alltså jag tänker så här att ja men om det finns en skala mellan 1 och tio, där, eller noll och tio, där 0 är liksom det sämsta en människa kan må, och tio är det bästa man någonsin, det är liksom eufori, så kanske de flesta människorna ligger liksom och pendlar lite så här mellan 7 och 3 kanske. Och det är liksom den normala livsstilen. Så tänker jag att jag ligger gärna. eller jag gör oftast det liksom på typ nio eller 10, men då måste man ju vara beredd att gå ner och gräva lite bland nollorna. Samma gång. Så det tänker jag med passion liksom, att det får, gärna vara mycket, det får gärna vara mycket. Alltså hellre att det är upp och ner, upp och ner än att det bara är så här. Ja, men det här är bra. Det är inget fel på det, alltså. Men jag känner att jag, jag kan inte det. Så det tror jag är min dröm att jag, att jag ska få, få, få möjlighet att leva så liksom. även i mitt arbete. Vad jag nu kommer jobba med i framtiden. Och att jag får utlopp liksom, för det här lite nästan manodepressiva fast på ett fint sätt. <laughs> Och liksom så. Mm. Det var nog det jag menade med det tror jag. Vad vill du jobba med? Ja, alltså det är ju världens bästa fråga. Vad vill jag jobba med? Nej, men jag, jag, det andra grejen jag skrev var att göra någonting betydelsefullt tror jag. Eller att jag vill känna mig betydelsefull på något vis. Och det tror jag har mycket att göra med vad jag vill jobba med. Alltså jag vill jobba med någonting som jag känner betyder någonting. Och det behöver inte vara för mänskligheten eller för samhället Eller för något sånt där högtravande Utan det kan vara bara för någon människa Någon ensakad person Eller för mig själv eller liksom. Jag vill jobba med någonting som Som betyder någonting Och så ja, Nu sitter jag och pluggar journalistik Så ja, jag vill ju jobba med journalistik På något sätt Men jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur Men som det ser ut nu Och så, det, det jag siktar på är att jag vill hålla på med radio För det tycker jag är jäkligt kul och jag tror att jag kan få möjlighet där att göra någonting. Om man ska börja från början så var det ju så här att jag skulle inte flytta till Kalmar överhuvudtaget egentligen. Utan jag hade sökt till Södertörn i Stockholm. De har ju en liknande linje där som jag hade bestämt mig för att gå och jag hade sökt den och jag hade blivit antagen typ på reservplats två eller tre så det var ganska troligt att det skulle komma in. Och sen hade jag sökt Kalmar bara som andra andrahandsval för att, jag vet inte, kanske för en säkerhet eller för att jämföra liksom intagningsvillkoren och sådär. Jag vet inte riktigt vad det var men jag hade i alla fall sökt det men jag hade bestämt mig för att gå i Stockholm. Men så jobbar jag mycket så jobbar jag inom krogen och sen så helt plötsligt så slog det mig att det finns ingen möjlighet att jag kommer kunna sköta mina studier och samtidigt leva liksom den livsstilen och fortsätta. Det jag hade liksom att fortsätta med det. Och jobba som bara chef och, och, och vara krögare. Det skulle inte funka. Så att jag kom hem en kväll och så bytte jag bara plats på dem. Jag bestämde mig liksom på tre minuter och bara nej, nu flyttar jag till Kalmar. Så jag bytte och sa mig från mitt jobb. Och jag, jag visste i stort sett att jag skulle komma in då. E, och då skulle, behövde jag ju någonstans att bo. Och det var jättesvårt att få lägenhet i Kalmar. Och jag vill absolut inte bo med människor. Och jag vill absolut inte bo i studentkorridor. För jag var... En riktig ensam varg. Alltså super ensam. Och jag ville, kunde verkligen inte tänka mig att dela någonting med någon. Men så letade jag lägenheten jättemycket och jag hittade ingenting. Och jag tänkte att jag ska köpa en etta. Men de var svindyr i Kalmar, kanske för att det är en studentsstad just. Men så tänkte jag, fan, jag köper en trea, för de var jätte. De var konstigt billigt liksom att köpa treor i Kalmar. Så tänkte jag, men jag köper en trea och så ska jag få en inneboende. Så jag satt egentligen bara en dag typ och surfa med en kompis. Alltså vi satt med varsin laptop och hon hade, eller hon hade gått in på blocket och kollat runt. Och så hade hon hittat Cornelia som hade lagt ut en annons på typ att de ville bo med någon så här. Så jag kände mig väl knäppt den dagen, så jag typ ringde upp henne. Och bara för att prata lite så pratade vi. Så visade det sig att jag tyckte om henne jättemycket. Vi hade jättetrevligt samtal första samtalet. Så i slutändan när jag kom till Kalmar Och inte alls köpte en lägenhet För jag hittade ingenting som jag ville ha Så, så flyttade jag in med henne I en lägenhet på 19 kvadrat liksom. Med en dusch i köket <laughs> Ja, jättekonstigt Men det gjorde jag verkligen dag ett Jag kom till Kalmar och flyttade in med en gång Så vi upptäckte ju stånd tillsammans och Vi växte ju verkligen upp på en gång Alltså det var ju verkligen som att man en själs, själsfrände Och sen, ja, sen flyttade vi runt lite Vi har ju som sagt bott på många olika ställen men vi har bott samma sedan ja sen dag ett. tills nu då när jag bor ensam <laughs> eller med Bliss ja. men, men varför blev det just du och Cornelia som klickade så bra tror du? Nej det är jätte ja, det, är jättekonstigt det där faktiskt för jag vet inte varför vi klickade så bra alltså det är bara det bara var så och det, det är underligt för att just, just i den perioden i mitt liv så klickade jag typ inte med någon för jag var verkligen det var väl en sån fas när jag var helt enkelt bara stött ifrån mig människor snarare än för men jag vet inte, vi bara matchade Verkligen superfort Och Det är underligt för att hur mycket jag tycker Om mina klasskompisar så kan jag liksom inte se Att jag skulle kunna klicka så bra med någon annan i klassen Så det är ju verkligen en ren slump Att jag hamnade tillsammans med Cornelia det, det är en sättet. jätterolig historia Ja men det är jättekonstigt Och vi har ju verkligen så sagt alltså hon, är ju, hon är ju liksom en jättestor del av mig nu Så att det är Jag är otroligt tacksam för men vad är det bästa då med att ha en väldigt nära vän att bo med? Det bästa med att bo med en nära vän är att eh, man kan aldrig kan vara liksom, dysfunktionell. Alltså, det är omöjligt att eh, tappa det. För att det finns alltid någon som puttar tillbaka hela tiden så här. Hallå, hallå, hallå. Speciellt när man är lite sådär som jag, som, som sagt ligger lite på tioerna och lite på nollorna så här. Så finns det alltid någon som plockar ner den eller trycker upp den. Trycker upp den. Det, och det är det bästa tycker jag. Att alltid ha någon där. Och sen bara att kunna dela saker med någon. Alltså man vet ju när man har kommit hem från en dag. På typ jobbet eller i skolan. Och man har varit med om någonting jätteroligt. Då vill man ju bara berätta det för någon. Eller när man har varit med om någonting jättetråkigt. Så vill man kanske berätta det också. Eller om man bara vill sitta bredvid någon. Och kolla på en film. Och slänga ur sig dumma kommentarer. Så är det också bra. Bara att ha någon. Tradition, tradition. Vad är det plats Funktion, Om du eh, hade träffat en exakt klon av dig själv uh. Tror du att ni två skulle kunna bli bästa vänner? Nej, verkligen inte <laughs> Det inte råd. Nej men jag har en tendens till att dras till människor som är totalt olika mig Alltså jag tycker mest om människor som inte är som jag Så jag vet ju att jag om jag hade träffat mig själv så hade jag ju tyckt att jag var skitjobbig antagligen Och verkligen jättestörig Vadå då? Nej jag vet inte, jag bara tror det alltså, jag... Jag, vet jag vet inte vad det beror på liksom Men om jag tittar på min vänskapskrets så är vi ju väldigt väldigt olika Och jätte liksom Jätte mot varandra och Sen i grund och botten så här i värderingar och så här vad man tycker och tänker om livet lite så här och sådana stora frågor så är vi väldigt samma. Det borde ni ju vara samma. Ja, det är vi ju. Alltså vi är inte helt olika på de, de planen, men i övrigt liksom hur man är som person så är vi jätteolika. Jag och alla mina vänner, det finns ingen som är som jag liksom som är nära mig. Mm. Så jag tror inte det. Jag vet inte. Det har varit en väldigt sjukt kul grej att göra. <skratt> <skratt> jag du. Kom hit. Ibland så träffar Kollektiv. man ju personer som Är lika en själv Ja Men kan jag inte exakt men någorlunda mm. Eller jag vet inte Ja det kanske man gör ja. Jag kan inte exakt lika men jag Nej. menar liksom Lika på några planer eller? Ja. Visst gör man det Men um, om du var tvungen att byta liv Med en annan människa mm. Vilken människa hade du bytt liv med? Oj <laughs> Det är de svåra frågorna I den ja. svåra banken nu Eh, vem har jag bytt liv med? Nej, men jag hade väl kunnat tänka mig att byta liv med. Nej, jag, vill inte byta, jag vill inte byta bort mitt liv. Kan man få behålla sitt liv? eller? Ja, man kan få behålla sitt liv. <laughs> jag vill helst ta kvar mitt liv. Eller jag gillar verkligen verkligen mitt liv. Liksom. Jag hade inte velat byta med någon. Eller jag hade kunnat tänka mig kanske byta så här för en dag eller någonting. Och då är jag ju kunnat vilja testa allt möjligt konstigt. Konstiga folks liv, liksom. Men i slutändan vill jag leva mitt liv. Så, är ingens liv. Bara mitt. Vad <skratt> är det som man sett på med ditt liv? Nej, men jag Det är väl inget som är så här asbra med mitt liv. Så jag bara, shit, mitt liv är fantastiskt. Det är ofta som man har liksom livsångest. Men eh, det är ju mitt liv. Alltså, jag är jag. Och jag är ingen annan. Och jag hade inte velat vara någon annan heller. För då hade jag inte varit jag. Typ. Så... Um... Det som är bra med mitt liv är att det är mitt. Egentligen. Och då är, det, då är det jag som ska leva det. Mm. Om du kunde spendera en dag precis som du ville och det är inga pengar som stoppar dig och det är det inte några sociala regler och all, mm. all, allting som till borta. Mm. Hur skulle den dagen se ut? Alltså för det första hade jag gått runt naken. Hela tiden. Mm. Bara för att det verkar så jäkla skönt och trevligt och bara naturligt. Mm. Och sen hade jag nog åkt någonstans. Jag, hade ju, jag tror jag hade åkt till Indien. För att jag är jättesugen på att åka till Indien. Men samtidigt så jag, tar jag mig liksom inte för det. För att jag inbillade mig att jag behöver någon att åka med för att kunna uppleva det jag vill där. Så det har jag gjort det. Och jag hade pratat med alla människor. Alltså jag hade nog pratat med alla människor. Och så här, inte särskilt länge med varje människa. Men jag hade pratat lite med alla människor så hade jag bildat mig en uppfattning om vem jag har omkring mig typ. Det är ju en ah, vaga. Ja, jätt, det har varit jätteroligt. Ja, eh, ah, och så hade jag hälsat på alla hundar. Som kom och händes. Då hade inte deras, deras hus som att det inte blev sur, liksom. Ja. Nej, men det bästa hade nog varit att bara vara naken, tror jag. Ja, hela en grejen var att vara naken. <laughs> Det vill jag göra. Det vill jag göra. Nej, det ville jag göra mm. det, det låter skönt faktiskt mm. ja, det, med. det hade jag med jag gjort När du var liten, vad ville du bli när du blev stor? Nej, men jag, när jag var liten ville jag bli journalist Alltså när jag var väldigt, väldigt liten Jag började skriva väldigt tidigt alltså, Jag lärde mig prata också väldigt tidigt Och började skriva Och jag började skriva små böcker typ, Som jag tvingade alla i min närhet att läsa Och sen När jag gick på lågstadiet eller något sånt där, Så startade jag en skoltidning jag har alltid varit så här jättetechniskt kunnig för min pappa är största nörden så jag startade en skoltidning som hette t Kids som jag trodde typ gjorde i Paint, eller, eller i Paint och i Word typ och så skrev jag om så här Fame Factory deltagare typ och så här pinsamma historier och så här, ja så kunde man prenumerera då annars kostar en 5 kronor exemplaret så jag kände lite pengar på det så man kunde typ handla godis det så den kom ut ut i kanske så här, tio nummer och det var ju typ bara jag på redaktion och jag försökte hela tiden tvinga folk att vara med men det gick inte så bra. Men du är tio nummer? Eller? Ja, lätt. Alltså det, jag har ju typ tio nummer hemma så det var säkert mer. Uh, ja, nej men så Ja, Den var lite patetisk men jag var också väldigt liten så det var ju så bra gjort av mig. Men jag, så jag tycker var... det, jag är en del mm, ja, ja, mer. <laughs> nej, men så fortsätter jag skriva och jag tror att man påverkas ju mycket av också vad människor tycker att man är duktig på. Alltså, så här, jag har alltid fått höra att jag är jätteduktig på att skriva så då är jag bara, jag är ju duktig på att skriva så jag tycker det är kul liksom. Eh, så att jag har alltid velat bli det Sen så tappade jag någon gång mer under gymnasiet Och fick mig att jag skulle plugga juridik Och bli advokat och grejer eh, För att det var mycket vettigare och coolare liksom. Jag hade kollat på för mycket film tror jag Och så <laughs> Sen tog jag ett år efter gymnasiet Och tog det lite passivt Och så insåg jag att nej men jag har alltid ville bli Jag har alltid velat hålla på med journalistik Och det är så det kommer bli liksom, på något sätt Så, ja, så blev det Så Som journalist egentligen mm. Förutom något, någon avstickare där När jag tappade men mm. det låter ju vettigt. Ja, vettigt, ja. kanske, jag vet inte. men så att... Eller vettigt, okej, okay, det var för jag låg jag, jag känner det. Men mm. du känns målinriktad. Ja, ja jag har jag, i, i alla fall varit väldigt målinriktad. När jag var yngre liksom och vet att vart det är på väg. Och du vet såhär, men jag har skrivit framtidsbrev brev till mig själv typ så här. När jag började i gymnasiet och så fick jag öppna när jag slutade. Och då stod det liksom att jag vill bli journalist och så här. Jag tror att det är nu mer på senare dagar som jag inte är lika målenriktad. För jag känner mer att, ja men så här, vad vill jag egentligen? Alltså den där lilla livskrisen kom lite sent för mig, mm. tror jag. Men absolut, jag har fortfarande ett mål så det är bara såhär...